Zaleek egutegia atera bezain laste gazpimagatu zuten aste hau. Jakinga besu zen, ostegun ostiral ala igandean izanen zen. Protagonistanak busiek aldiz, piskabat itsoin dute, joan den ostegunetik baionagendako eta ostiraletik miagiztagendako, beren azken partidak bururatu eta denek hasia dute aipatzen sasoinak dituen bi itzordu importanten etariko lehena. Derbi agutiago aprizatzen dutenak trebatzaileak dira. Beti aste konpikatu izaten da prestatzeko, jokalariak ere kanpoko presua senditzen baitute, benza etxeto ibiez normaltasuna erakutsi nahi du. Benato naiz zalhendako baina enetako derbia besteak bezalako partida bat da laupundu hartzeko balio duen partida Hori da helburu bakarra. Espero dut bigun ez ez dutela eegu biari bakarik penttratuko baitakit inguru giroane igandean partida importante bat badela hogeitaraziko duen jendea izanen dela. Ni adibidez, e naiz baionako kaiketan ibiliko. Igandean jendean izanen da eta ongi da hortako egiten dugu kilo hau egubi partida da handiak jokatzeko. Eta egia segura esskijanndore Zapez beteko dela igandean prodebiko partidaa izanagatik. Jokalrietan lekukoak dira gehien unkituak eta hoere kategorikoa ba dira. Derbia gogoz ezagutzen dutenak, iginiz, joue edo kuetlan bezelakoak eta berriak profesionaletan lehen derbia biziko dutenak. Laboa bate eta maksimuku bezelakoak, azken hau senpertaga irikitan da. C'est vraiment une chose à part. Puis moi je suis du Pays Basque, c'est vraiment ces naiz eta partida hauek ikaragarriak dira. Gaztetaniadanik itzortu berezia zen, denek irabazi naizutena eta orain lehen taldearekin berriztere ikaragarria izanenda. Beraz zen mementuak baria dezagun eta seculan an irabasten bakinu bikainal litzateke. Un bon souvenir et Euronan, kak xoza ekstraordinar. Badakit, xuri gogi den nere familiak mezuak bidaliko dizkidala asteuntan, saiatuko gira garaipena eskaintzen. Baditu lagun xuri urdinak, baina familia horbila xuri gogiada. Me familia prox, plus ruj Gauzak argiala ere maksim lukuren dako. Zela jean, baionak aizea alde izan badu sasoin astapenuntan tendentziak alda daitezke. Miagitzak lehen partida irabazi begia du eta bein hasita ageriko. Beti ere partida berezi guzitan bezala, emaitza ere berezia izan daiteke igandean eta kasu ondorioak kudeatu beharko dira.